الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام علی سید الرسول و خاتم النبیین و علیہ و اصحابی اجمعین ام آباد دنبی علیہ السلام دسیرت مدنی دور کہ شپگم حجرائی کی چکم واقعات راغلیو اغه تقریبا ختم شو هاوباي کی یو غټه واقعه اده سلیهو دیویو سلیهو دیوی نواد بیا محرم نا نوې کال شوروش نو اومه هجره کې چکم اهم واقیات یا غزوات شيوي پای کې د ټولو نه اول کار د صله حن آباد نبي عليه صلوات و سلام دغه زمانه مشهور مشهور لولې حکومرانون او بادشاہانو ته داوتی خطوت لېګل شروع لېو جداوا چې رسوله هو دیویکه مسلمانانو مکه والا سره دلس کالو دامن دا مواهده وش نو د مدینی ریاست او مسلمانانو ته چې تر اوسه پورې کم ډیر لویا خاطر مخه دوا د مکه د قریشونه نغا د دې رسول په وجبان دی دا غت ترپنا امنش دا خطر نه و چې په مدینه باندې به حمله وشي یا بزمنګه کم مخ کې جهادي او عسکري مسروفیاتو نه عسکري مسروفیاتو درې در او نبی علیہ السلام دمکه والو قریشو د ترپنا لګ پر امنش نویله سلام چه دې فراغت تو قتل نو د مشنري رسالت تکمیل تر په دعوت او دا فیصله وکړه چې د دنیا حکمرانانو ته د دا اسلام دعوت ورکړي او د اسلام د جزيره العرب نه بهر دنیا تورسی یو دای اسلام یو عالمگیر دین او نظام متعارف خواجه داوږي د نبي عليه صلوات و سلام د دعوتی دین او اقامتی دی دین او غلب دین حواله سرا د دوثو ذمہ داری وا یو قومین انقلاب او دویم بینو لقوامی انقلاب دا کم چې جزیرتو لرب مکام مدینه و خصوصاً حجاز کے کم داوتی جی حادی پروگرام روانو نا دا قومین انقلاب بینو لقوامی انقلاب هم دا زنبی علیہ السلام زمداری و دا د نبی علیہ السلام دا غب بینو لقوامی انقلاب دا پارا ایب تیداو تمہیج چبا چېانو د دنیا ته خطوت شو راغل او نبی عليه السلام صلی الله دیبین اباد یکم محرم تقریبا قوم هجری او د جولای 1628 کې مجد نبوي کې صحابه کرام راغون کړه او ورته یو خطبه وې او خطبه کې نبی علی السلام و فرمایل اے خلکو ز د تمام جهان د پاره رحمت او پیغمبر را گلی شوم نګوره د عیسی علی السلام د حواری نو پشان خپل منځ کې رسته اختلافونه کې پاسه او زماده طرف نه د دنیا دے حکمرانانو ته دا حق دا پیغام ورسره لدینا پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه کال بلکې دغه کال نه شروع شپږ حکمرانانو په نوم باندې خطوت جاری کړلاو سفیرانو ته ورکه کرامو کې سفیران مقرر سیرت دا شپږو حکمرانانو او بیا دا شپږو صحابو نوم چې به تور سفیر تلی یو خط لیکلو قیصر روم دا دروم بادشاہ هراکل صحابي چې کوم لیکلیدا اغا دحيهت القلبي دهحيه ابن خليفته القلوي دحيهت القلبي باندې مشهور ده دویم نجاشي دا حبش بادشاہ اوات سوحابی لیگلے دے عمر بن امیہ زمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ او درم د ایران بادشاہ کسرا تا خسرو پرویز کسرا سوحابی لیگلے دے عبداللہ بن حضافہ سحمی رضی اللہ تعالیٰ بل سلورم مقوقس دمیسر بادشاہ التا صحابی لگلے دے حاتب بنی ابی بلتا رضی اللہ تعالی پینزمی لگلے ہو دنجد آو دیمامی رئیسان و سرداران التا بادشایی نو خو سرداری ہو التا صحابی لگلے دے بین امر عامری اميري رضي الله او شپغم د شام حدودو کې د شام یو حکومت ايتبه غسانې حکومت و ملکی غسان نو دایي امير او حارس غساني اتي خط ليګل او صحابي ليګل دي شجاع بن وهب اسدی رضی اللہ تعالی نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلاچ دا خطوت لېګل نو بدی خطوتو کې یو سو خبر او خیال ساته یو داتې سفیران کملیګلی نو دا هی انتخاب وکړ هر کس له خط نه دی ورک کتلې سو او خیار دے سفارت باندې پوئی گی لاری گودر ورطا معلومی دی ورسرا کم علاقی تا لیگو داغ علاقو جغرافی نواقف تینا دے داغ اکلی وطن علاقی پجب پوئی گی که نو پوئی خبرو تا نبی علیہ السلام خیال ساتھ رو پدخ بنیاد سحابا لیگلی بې دا کړې دي چې دا سونا سفيرانې لګلې یکه واځي لګلې لېلې سفرې دشتې صحراګانې او په کې غټه خطرې دام وا امکان چې کېدې شي دا سفير وځي نو چې لګو به نو دا به خیال اومه د سفير اومه د نبي عليه السلام جي جمده برا شيانا بس يهاظو بل داوا چینه بیله سلام دا خطوط مکه کې لی لی لی نو لیږلې ده مدینه ابتداء کې نه دلیږلې ده دا یو جذابا کما کې دور کې خطوط لیږلې و نو کېدې شي چې د خطوت پورې خندا شه چې علاقه تاسو کې مدینه تر مدینه کې قریش سره چې د قوت ازمایو شو پا جزیرۃ العرب ده پیغمبر رو پریوت غلبر اعلی خلقو کی خبره خراشوا مدینہ او ریاست وجود تراغه پیغمبر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین بس نبی علیہ السلام خطو تولے چہ سنا ستعرف شو او دا نبی علیہ الصلات سلام او دا قریش دا بدر او احد او خندق او دا مارکه شوی نو نبی علیہ السلام دین آبادولے چې سنا سره د خلکو ذهن کې وی خبره توکې لکه سره هم سره دی او راپاسي او هغه د حکومت وقت خطلې ما د اصلې وانه او هغه یو حیثیت جوړ شونې خبره خلک غوګيږي خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدود لیګل شوروکلو او دغه ټوټو شپګو حکمرانانو ته او بیا دا غشپغو صحابه کرامو په ذریه بان نبی علی السلام چې کله اراده وکړه چې باچیان ته خطوط لیکو نو صحابه کرامو کې چا ورتوه چې دا باچیان چې دی اجم خصوصا دوی ترغوبورې دا چا خط نګوري سو پورې چې دا سرکاری خط ني او سرکاری خط علامه دار چې په دې سٹمپ او مهر نبی علیہ السلام 23 کار پکاردے مہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام با امر مجبوری یو مہر زان لا جوړک عقب پلاس او دا سٹیمپ پر گوتما کېو د چاندې نه جوړیو او پا غیبان دی لیکلو محمد رسول الله خدا ادب لیا زکړو نبی علیہ السلام دا محمد, محمد رسول درکر در کر ہو کری او اعوذ بالان دے محمد رسول الله الله برک ادبن دلان دے نا او پڑھا اللہ نو مبارک آواز دویم ادب بداو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام با کلا بیت الخلاء وغیرت تن دا گوتما بے خستہ دا بے خستہ چے دحلو دے رسولم نے بلداوا چې دا ګوتما به د دې ګوتمه د مخ دن دنې طرف ته کړو دا رنگ بارو او ګوتمه به دنې طرف ته و ولي ځکه چې نبی الله سلام دا صدا شوق او دا رنگ دا مزیده پارا زیب زینت د پارا نه چې نه دی دن ته تاول بارحال نبی الله سلام دا مہر برابر کړ بیا صلی اللہ علیہ وسلم خط نجاشی ته لیږلید نجاشی ته دو یادره خط لیږلید د هابشه بادشاه عیسایو په ماذبط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوزل مکه کې دغه خط لیږلید اغه خط د اسلام د دعوت نو اغه دعو نو مکه کې چکل مسلمانان دا مکه د قریشونو دنګ نو حبشي ته د هجرت حکم شوه نو نبی علیہ السلام کم صحابه چې تلل نو باغ امیر خپل ترځوه د علی رضی الله عنه رور سیدنا جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه امیر مقرر اوغه یو او خط ورکه نو نجاشی پنوم چې دا خط ورکه خد کې و تدلیک لري وداسما د طرز ویل د درځیو زمام مرګري درځي دی له او په دی باندې تکبر مکوا بي سره احسانو سړې نرم دلاو نبي عليه السلام په تلګه یې دلې وا چې دا ډېر انسابدار عادل سړې زکه د االه کتابونو نو نو خپل مذهبي کتابونو په دین باندې پويو نو نبی علیہ السلام ده خط ورکڑه و وغیقیناً چې بیا صحابه کرام و تزیور که بنای ورکڑا صحابه کرام التپاتی که دویم خط نبی علیہ السلام چه ده تلیگلی ده د ده سلح ده بین آباد ده او ده ده اسلام د دعوت ده نجاشی تا دویم ده ده آم باشانت ده لیگل ناغ وقی و تا ده خط لیگلی نجاشی دا د دا, دا لقبو دا حبش باچاتا بے نجاشی وے لکه څنګه چې درون باچاتا بے چه دینو قیسر وے د ایران باچاتا بے کسرا وے دا لقبو نہیں لکا زموملکی باچاتا صدر وے داسې سی دا لقبو دا دا هار باچاتا با دقنو مے لکے خپلنم دا دی نجاشی آغا اسحامو ح میم او ہ اصحما نصرانیو عالم د خپل مذهب ډیر نیک او عابد شړیو او نرم دیلو نبی علیہ السلام خط عمر بن امیہ زميري لورک رضی اللہ عنہ ابل خی ور کډو جعفر زرانو دعوتی خط نو د تاونو د دعوتی خط ورکا خلان خط وطلی کلیو خط کے وطلی کلیو من محمد رسول الله الی آس حمتن نجاشی عظیم الحبشا سلامن علی منی طوال حدا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تربنا آس حمتن نجاشی چه دا حبش بادشاہ دے دا غب نوم او سلام دی په غچا چې د هدایت تابعداري پای سلام ډایرک نه دی چول سلام علام علی تبع الہدایت تابع باندې مده سلام ل کافر و ته سلام په دی طریقې په خط کې او بیا په کښت کې لیکلو فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك المحين المق القدوس محیمن القدوس السلام واشهد ان عیسی ابن مریم روح الله و کلمته القاها الى مریم البطول طیبت الحصین فحملت بعیسی من روحی و نفخی كما خلق آدم بیدیه اسلم تسلم ودی دا لیکلیو دا اللہ صفادت نو دا الله سپاد بیان کړی توحیدی بیان کړه ابه وتو زدا غویکم چې یساعلی سلام چې د مریم زو او دا الله روح کلموا هغه مریم ته اچول او غریوان کې چې هغه ډېر پاک دامن خزاوه او د یساعلی سلام د الله د طرفنا پا الله په دکه د روح اچول او د سی پوکه پکې والو لکه څنګه چې آدَم عليه السلام په خپل لاس پیدا کړو ګورده إ이사 عليه السلام حقیقت مته بیان دا دې لپاره چې د تاسو وګدونې وي چې تاسو پیغمبر نه منئ انکار کوي حقیقت او ته وي اسلم تسلم ته اسلام رولا نو تبع الله دا عذاب مصیبت النبشکی دا خد نبی عليه السلام ثوابي لورک او دیلار اډېر نیک سیرت سره او چې دا خط وته ميلو شو نستر نسترګو بوريو تخت تخ نراکوشو او جعفر رضی الله تعالی او پلاس اسلام قبولو جعفر همغه کینالتاو امير ولت او بیا نبی عليه السلام ته جواب کې خط روليګي پای کې وتلي کېږي بسم الله الرحمن الرحيم الى محمد الرسول الله من النجاشي اسهمه سلام وناليك یا نبي الله من اللح ورحمت اللح الله ورحمه الله وبركاته الله الذي لا اله الا هو اما بعد قد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من امر عيسى تا خطر اغلیو او د عيسى عليه السلام تذکره به کړه وا ورب السمای والارض ان عيسى لا يزيذ لما ذكرتا تفروقا تا چې عيسى عليه السلام سوي لري د پاغه ذات منه قسمی چې زمکه اسمانونو رب دې د نا زړه بر کم زیات نه ده وم د دا, دا تا چی سوې او بیا ورته وای انه کما قلت وقد رفنا ما به استبيه لنا وقد قرينا ابن عمك واصحابك مونږه د پته رشي تعالی مونږ درا لې او استاد اترزو یو مرګري چی ما دویلې ملماسیا ور کړه زمه ورکه نفاشد انک رسول الله غوي کوم ته د الله رسولې ما صادقا مصدقا وقد باعتك وباعت ابن عمك تاثر می بیت کو بلکی ستا غ بیت میں ستا در د جی پلاسو کو جعفر جناب پلاسو کو. او تے اسلام تو اعلی یدیہ للہ رب العالمین ما اسلام راو دے مسلمان لیسڑو اسلام قبول کو خو نبی علیہ الصلات دا خط لے گئے خودې خط کې دا نج... دا حدیبینه بعد چې کم نبی علی السلام د اسلام لګلې د اسلام رول جواب هم ترو لګا ژ هم تراله لګلې وبیا خپل نه شورا تل با چې مسروفیا او ل سفر به وي وګړي د افریقین چې د جزیرت العرب تراتل مانځک غټ سمندرو دارنګ د دا صحراګانو سفر نو زویره ولګا سمندری لاروا باغوانی کیشته وله د وفاتش نو ملاقاتونش د خپل نبی علی السلام سره ملاقات نه دیش خو په دغه خط کې کمچې د سلهو دهبینا باد بعد شوی شو دعوتی دې کې وته نبی علی السلام یو خبره بلې لري او وته ویلو چې زماده غتر زو زماده مرګري اوس ما د مدینه ترولایگا ما کې نو کومه ځکه در لګلیو چې حالت خونوز وسمو په امنامانی ورولایګا ناغ بیا دوه کیشته بهری جازونه سراد عامر بن بین زميري چا چې خط لېګره غیر روان کړو نبی عليه الصلاه والسلام ته اورولېګ د دې کله مدینه ته را رسیدل نو دا غوښتو چې نبی عليه السلام د يهودو سره خیبر کې غزوا وا خیبر په مقديره را رسیدل دا کشته و راوړه حبشه ته هجرت کونکو مسلمانان چې مکه کې ديو نو د خیبر په کال باندې راورسې وو مګا له دا هجرت بیا دا نجاشی پنهم کال له هجرت وفات د غزوه تبوک د غزوه په موګه نبی عليه السلام ته جبريل اطلاع راوړ چې هغه وفات نبی علی السلام باغ اورات شي خبر شو صحابه کرامو سریدګه ته ود اولته پنه نجاشي باندې غایبانه جنازه وکړه نبی علی السلام ټولو مر صرف د قيو جنازه کړو غایبانه دا د دی نجاشي خصوصیت بل علما دا وایي چې الله رب العزت د نجاشي کم لاش پرو ته کاټو الله دامانسکې خلاله رې کړه وته دا سمخامه خراوس معجزه دا پیغمبر دیو نه جن غایبانه جنازه دا مستقل امر نه لکه چې د دین اله او غټ غټ صحابه وفات شي وي په یرمو کې د نبی علیہ السلام موتابنا وفات شي وي د شیخ شي وي زید بن حارثه جعفر تیار شي وي د تروس وي عبد الله بن رواحه چې د نبی علیہ السلام شاعرو شاعر رسول او وفات شي وي شيدان شي وي کنه نبی علیہ السلام په غایبانه نه دا صرف او د خصوصیت بهر حال نو جنازه په اوکړه بیا ددناباد به عروس ته بل سره مقرر شوی نبی علی السلام هغه هم خط لیږلې ولیکن تاریخ سیرت دا غی نه غلې اسلام بیا راوړی د کڼه وروړې خدای خو په مسلمان شوی یو خطو ته د دوران منس کې بلم لیګلو دا څه و چې د حبشې ته کوم مهاجر نو پایی که ام حبیبم و رضی اللہ و تعالی دا دا ابو صفیان لور دا دا مسلمان شوی دا او دا دی خوانم دی سراو خوانی التا وفاتش نو دا کندش نبی علیہ السلام یو سیاسی کاروک راشه راشد ام حبیبی سرا نکاوکا نو یو با دا دی تسلیو شی کندشو او دیم دا با یو ابو صفیان دا مدینه سر مکی سردار دی نو دا دل یو اخلاقی شکست نو نبی علیہ السلام خط ولېګا نجاشی ته زما ده ربنا ام حبیبتا زما ده نکاح دعوت ورکا او زما ده دین نکاح اوکا ام حبیبه قبول کړ چې غیره بار دین خبره په کومه ده چې رسول الله پنه کا نو ام حبیبه دا نبی علیہ السلام نکاح دا نجاشی کړو تړلې ما نکاول نجاشی و تړل نکا خدای علی کتاب عالم مخکنه اوس مسلمان شیم <تصفح> او 400 دیناره ولا مہر د خپل طرف نه مقرر 400 دینار او بیا چیکره دا عمر بن امیه زمیری تلو او نبی علی السلام مې دا مهاجر واپس راولېګه کشتو کې کی چرالی غليو نو امه حبیبه هم وسرا واپس بياره رضي الله تعالى نحو سأمون سأصدر طولو بيا مور شم المؤمنين ديش مدينة در عطل نحو مدينة یو بندرگاة در يمبو يمبو بندرگاة دوی کش او تقريبا در يمبونا اکسوم بوره اکسوم در ادار الخلافة حبش نحو سبا اتو بيا تقريبا در علاقه ارية او اکسوم در در مدينة نحو وی تقریبا 1210 کیلومتر ده سمندری لارودا دا, دا فاصله دا دا نجاشی په طرف د نبی علی السلام خط او دا اسلام راول او بیا د ډیر وی تعاون حالت مهاجر سره کړي و وغر چی واقع مو مخ کې ویلی و چې مکیواله د پسې سفیران لیږل امر ابن العاص رضی الله حیور پسې لیږل وغلا مسلمان شوی و او ډیر دیر او خیار چا غطبا من دو حات العرب ویلکی دا عرب و دیر زہین سڑے علا نوجوانو اسلام نوروڑے دا مکہ والا طرف نه نصفیرو او سا توفیت حائفے نجاشیل تیار کل دی دا پارا چه نجاشیل توفیت حائفور کلی شیو د خلق پیرو بس دا حبشینا واپس مکہ تر آود نو نجاشیلہ د برغلو او سه افترات دروغ رشتیا و تدماکی سفیرانو ویلو نو نجاشی پوی سڑو اغا جعفر زیلان حراغست ده دیا مشرعو گارد نو ته پوسو نیتکڑو تا سو ده عیسیٰ علیہ السلام بارک سوی وغیانو چې چه دیکل نو دیو توی تیراو لیگاوی نا سنگو لیگم دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ما پناور کړه دا کم خلق راشی زمامل کې پناوالی دا قانون نه زما چې زغه او نو پيورز کي ملاقاتو کو خودتی انکار نو ببل اورز ورا ل نو 23 تا سلیزار السلاموسو الدينم خلاف نو خزر و غواړ نو جعفر رضوان هروز ناغه سوال نو اوګه واقعي د محکمې له ناغه وته نور نورسویم يم خودونه دا مو چې کله راتلو هم کاو نو سورت مریم نازل شوه با ته تلاوت کوم نو چې تلاوت ک او د عیسی علیه السلام کما حقیقت قران ویل نجاشي سره ونوخ ک روانش او زموږ کې نه دا خص ټنکا خسو روچت گروشد دو دوه نفر فرق نشته ترڅ چې قران ویل د قیص علیه السلام دی نو البته امر ام بلا شو اوې مازان سر سوچ کو چې مونږه عجیب بدبخت خلک یو زمونږ سړې د عزیز ترګورم دې د دنیا بچیانې مني تاون و سره گئی अति متاثر او امونږه خلاب کو بس وی الله سماز لرکه بس هدایت واچو نجاشی تمې زی ایمان ورولم او نه داسې مراوله سابا زمجلس لګون باې کې وې وروړي نو بس اوه دربار کې پیاله لیل ان ایمان وروړ نام واس بیا گیت نه او د دغه زین روان شو مدینه ته لا سفیر دا وی ایمانې رو له مدینه ته نوار حال دا چه دنو د نجاشی دا نبیل السلام مسلمانانو سره ډیر لیتاون او د یو خبرم کړي وا چه کلی د نج د جعفر زلان خبره وړي دا او چه دا خو بلکل حق سچ وای نو جعفر زلاو ته تا س دی هشه کې مکمل ااددیته صیح سووکنی شو خومن سب به کوم چا چې تا سبد ر نو هغه باې جرمانه لکوو دا ې سړی دی چې د ساب کرامو د شان او دپ دپارې قانون سازی کړی باقی ده چې دی ته چا سوی جومانه بئ او جرمانه مثلا یو دینار درهم او ورکوبم دی مهاجرلا کچاده تبيزه دی وکړه دنابالو دی مهاجر لا وی ورکو مهاجر نو دا ولنه سړی چې د قانون سازیم د صحابه کرامو دا د پاره پاره کړو نو دا ډیر لوي سړی دی وجندا صحابین دی خدا محظرم دی یو صحابي وی بل تابعی وی او د صحابو د تابینو منس کې او بله درجه ته ایت محترم محترم غوی چې د نبی علی السلام زمانه کې ایمان روړی خو پیغمبر یې نه لیدلې تاریخ هغه د پیغمبر د زمانه نه بعد ده د صحابه زمانه کې نو دا د صحابیو تابې منځ کې ده د محترم دی له کده محترم ده او اویس قرنیم ده هم دا نبی علی السلام زمانه کې ایمان روړی خو صداوزر په بیني نبی علی السلام نه ولیدلې بلخت نبی علی السلام له د مصر بادشاہ مقوقس مقوقس لقبو دا د مصر باچا تاویلے که دا دا سکندریه خپلو میں جراج بینی متاو جراج نبی علیہ السلام د تم خط لے گرهو خط ورکڑو بدری صحابی حاطب بینی بی بلتا تھا سور ممتحنہ کچے یو واقع مرازی دلی دا خط ورک و تیدا خط با مقوقس باچا لے اسی ما وخکی مویے چې دا صحابه سفيران په یەکي आवाज او دون لوې سفرې لکه سړې دا مدینه رواني او ایران ته زی ډېر لوې سفر بیا دلې دارنګ لوګي تندې سهاراګانې خطربل تر بتداد چوي وجني دا م امکان بہرحال دا صحابه مرګ سره مخ په دې حالاتو کې نبی عليه السلام دلرا خط ورک خوده خط کې نبی عليه السلام د بادشاہ دلیګلی مقوقس باچا نصراني وته دلیکلی بسم الله الرحمن الرحیم من محمد ابن عبدالله ورسوله اله الى مقوقس عظیم القبط مصر ته او مصرانه ته قبطیان و پیروان قبطیان سلام علی منی طوال خدا اما بعد و اني ادوکا بدعایت الاسلام ذاتاتا د اسلام په دعوت دعوت در کوم اسلم تسلم اسلام رو و بچ بش واسلم یو تک الله اجرک مرتين طلب الله دو زل اجر در ک یو دغه مخ کی دین دی دی او بیا د دید و ان تولیت فینما عليك اسم اهل القبت اوګه اسلام درو نړو نو تمام قبطیان او ګنا جرم سپه بیا دا آیات لیکلیو یا اہل الكتاب تعالی و الہ کلیبت سوایم بیننا و بینکم اللہ نابد ایل اللہ و لا نشر کبی شیم و لا یتخذ بازن آبازن آرباب من دون اللہ فانتو اللہ فقولو شہدو بئنا مسلمون دا آیات و تلیکلیو زکا اہل الكتاب دا خط مقاقص تا چورا سید نو دے حاتب بی نبی بلتا رضی اللہ و تعالیان ليرو خيار قلمن سرهو ناغه دا خط سر و سر زباني داواتم ورک مرک ورطوه دو تووه جي سحابي داوالا خي نوکانا قبلكم رجل يا زمان رب العالى فاخذه الله نكال الاخرة والأولى فانتقم بيهي سمنتقم منهو فاتبر بعبرتك ولا فاتبر بغيرك ولا یاتبر غيرك بكا و تا وی ستان مخ که پا دی مصر که اغرص سڑه و اغزان تربو لعالا وی فران و تا یادی خوالا دا دنیا و دا آخرت پا زابونی و اصینا تا زان تا اونوه تا ببونیس اولا دا غن انتقام واغش نو تا ته یو نسیت کم دبل نا ابرت والا اصینا ستان خلک ابرت وانی یعنی تین کارونه که تا تبا نکی اللہ بیا و تا دا ابرت نخشه او دا داوتې ورک خو غلګ ځان خلاص را خلاص دا خط قدرې کړو ولیکین ایمان روانل نو دوته وین ان علی دین لن ندعه الا لما هو خیر منه موږ دا شي دین باندې وېسایت انپرید ها کد دېنه به تر دین راشي بیا ومانو نو د سوابی تهوي چې کوم دین دعوت زدر در کوم د دی بهتر دی نه دو کاله اسلاممل به بهله فقط ما سوا د د اسلام دعوت در کوم کامل دیین دی او د دغې نرو درونهونه بهتر دی او بته و چې وما بشاره موسا الله کا بشارت ای به محمدناله السلام ده خوزی دی نو ده وقت خبری که دی رو خیار از صحابی پوی صحابی ده و توی سنگ چی موسیٰ علیه سلام ده ایسا علیه سلام خوش خبری ور کرده و مانا پیغمبر را روان ده نو ده غورن ور استاس و پیغمبر ایسا علیه سلام د نبی علیه سلام خوش خبری ور کرده و پران گیدی کنن دارن آبیا و توی وما دعون ایاک الالقران الا کدعائکا اهل توراته اله انجیل وای زمون تاسو دا قران دعوت هم داسې دعوت ده لکه څنګه چې توصی سایانو توصی سایانو توراته علا ته د انجیل دعوت ورکاو دا و نه خی کنه کته وی چې نه زدا دین نه پرېدم تاسو مخکې د موسی علی السلام دین والا تا داوتونه ورکړي دا خبره وکړي و او بیا د بیا اوس چې کم پی غمبر راغلی دی فکل نبی اادکه قواً په هم اومت فحقی ما یوتان تمې مع ااد کو حزن نهبي دی چې کم قوم ک الله پیغمبر رالیږي نو دغه قومې تمام مچ نوورې تم دې پیغمبر امتی ایمان پ را وړه ځکه او م ق اسمیو او اجابتی اب ایجابت دا مون مسلمانان امتی جابتیو مونگ ایمان روڑی دا خدا دنیا که نن سون کافیر دی نصارا اندوان سکان دام د دا نبی علیہ السلام امتی خوکم امتی دا امتی دا داوت دا پیغمبر دعوت بیتم دے نا د پیغمبر امت که پدیتی بار راجی نو دا خبری و سراؤ بیائی مقاقیس چه دا خبری وره دے ناغو ارتوائی چې دا راته ووایه ته چې د کم سړی باره کې خبره کې دی رتیا پیغمبر ده دی هاات زیان ورته ولینا ولې نه د الله رسول دی الله رالیلی دی نو بیا ورته مقیق و کله چې د د قوم دی د مکې نهستا نو د ته خیرې وللی نه کوور چې الله تکړی چې د پیغمبر او نه چې پیغمبر غمبر وطن وط نهست نو په د خلکو ذا را خیرې وونه نو دو تووی چاو دا نبی ده خدا را توو آیا ستاسوی سالی سلام چه کلا یهودو پانسیکو ته تی بروخی جاؤ ندی سالی سلام یهودو تخیره والی نکولی کارو چو تخیره کڑی وی کن مطلب پیغمبر خیره نکی او دعوت کئی دعوت لراغلی مقاقص و تبیوی تا دیر خاو پوي سړياو د خاو پوي سړي د طرف ناروغه راغره او بیا یې ما سوچو کو چې تاسو د پیغمبر ا خبره تا دعوت ورکې چاغه د خلکو دروبت یې نه غلې غلطه خبري نه دي او خلک د غلطو نه منې کوي د خبري خبرې دی د ښه علامه دی د جادوګرم نه دیو دروغجن او کاهنم نه دی او د نبوت نه مخه معلومه کړه د پټو خبرو اطلاع ورکې یعنی وਹੀ وتکی خدا زوب په کار وکم ااو بیا دا شوک چې خطی ولیکه او ولیکه ولیک ااو الته مقوقس با عربه په یو کاتب روغس اوا خطه بیا دا هتی دا غاخ نه جوړ شوی ګلدانو پای کې کې وخت او احترام دا پار او پای کې خط کې په تلي دا خط د محمد رسول الله سلام پنوم دا قبطیان او د مصریانو د حکمران موقې قصه ترپنا پتہ دي سلامي ما استا خط الست تا چې کومه خبرې او او دعوت راک نو مو پی جنې دا سې خبرې دي او ما تد معلومه چ یو پیغمبر اخیری پاتره برازی خیال خو میداو دا چرتا شام زموږه علاقو کې راضی دي تر بو کې برازی خوستا قاصد چراغه نو مې پورا تعظیم کو خو ذ دے قاصد لستا دا پاره دا توفیه پتور یو دو وینځی در کوم چې دا د قېپتی وینزو کې ډیر لوی مقام مرتب لري دا با ستا خدمت کئ او دلستا پنوم س کپڑے یو بهترينه سورلي خچر مې ته لې درو لېګا او سلام علیکم خطو ته لېګره نبی عليه السلام ل دو وین زیرو لېګلې قیمتي یو ماریا قبطيه وا چې کوم نه ابراهيم رزي الله انو بیا پیدائش او بل دا خور وا نو دا قیب ماریه نبی علیه السلام زان دا پریخو دیوین زوا او سیرین دا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہو تاورگ دا حسان تی بیازوی شو عبدالرحمن بن حسان او بیا دا ماریه رضی اللہ عنہو مسلمان شوی و دا بیا دا امر رضی اللہ دور خلافت کې بیا وفات شوی دا امر رضی اللہ عنہو پی جنازہ کرده و بقی کی دفنده خچره ور کړو 아이تبے دیو رستو احادیثو کې بغلهت البیضا سپینه خچرا او دا غینوم دلدلو دغه راو دا سینومونه مخوستل دا نبی علیہ السلام بیا په دې سورلی کوله ویزه دلدل بغلهت البیضا ماویر زلان هو دورا پوره دا خچرا جم سیرت بازی کی... کتابونو کې بازه دا روایت امرازی شه حاتب رضیلان ہوتے 1000 دینار شل جوړه کپڑے نبی علیہ السلام ترا لے غل او نور سامانونو پای کې د شیشه جوړه شویو پیاله مو چې نبی علیہ السلام به پای کې سکاک یو غلام مو ترا لے غل مابورینو او حاتب ته ذاتي طور شل دینار او 15 جوړه جامې ورکړي چې دا ستااش او کلی چې هااتب را لږ نه حفاظتی دسته ولا ورک او ته به زر د د ای وځه تا ته مییانو ته پهونه لږيه تهونه رس زما د خبرونه خبرې شي ناغا بیا واپس راغلی دی چې دی نو د بیا داوه وا چې د نبي له و سلام دا خدقدر یو ک نو سې زمانی س بوره د دو حکومت بچ پات شه او دې متا باز روايتو کلی کلی چې ني زیر ستو حکومت په دې سر او په ځما په علاقہ بم رازي ځکه ال کتاب زړه کتابونو کې دا خبره وتمالو کلچه حاتبر ځلان هوراغه واپس نبی علیہ السلام ته ټوله کیسو کړه نو نبی علیہ السلام و هغه راخپوهه ده هو اسلام راوړلو خو, خو د حکومت د بچو د پاره توفیه موفیراله راولې غره نو دا و چې انکار یې اونکه احترام یې او. حکومت یې سبخته بوري بچ پاتش نبی علیہ السلام بیا چون کې د ماریه خپلې ځان لوین زکړې او بچیم د پیدا شو ابراهیم رضی الله عنه چې بیا دو کال کې تقریبا وفات شه و د نبی عليه السلام د خپل سره غنې د مصر والو په خیال ساته ثبوت ویل ککله مصر پتا شو نو و مصر کیو اله دا هغه ځای خلکو خیال ساته کرام کوي د دوو وجو یو هاجر رزیلان ها د اسماعیل عليه السلام مور دغه علاقے ولا هاجر داغ زمانه فرعون ابراهيم عليه السلام لور کړي ندا دا حاضر چې د نبی علی السلام نیادا نو دا, دا, دا, نیا دا, دا غي کلي وطن دې زم ما د نیا کلي وطن او دویم دا, دا چې ماریا قبتیم د دغه ځای دا زما وینځو زم ما د بچیمور د نبی علی السلام آزاده کړه نه یعنی چې پورو ام المؤمنین شي خو وینځه ساتلې و وینز او شریعت کې دا, دا خپلی وینځي سره هم به سری کې شي بچیم پیدا کی نو د ماریا قیپتیوم ویزه پاتې ورزلان <تصفح> نه نغارن نو بارحال ثواب کرام او بیا خیال سات تر دې چې د ماریا رزلان حکومت شو د ماریا قیپتی د احترام د وجه نه کوم علاقہ چې د ماریا تیب دا وا د خلکو باندې ټیکس او جیزیم چدینو لری کړي وته زکات دادا نبی علیہ السلام د بچی د ابراهیم والده او د دادا غی کړي وطن نو دا د نبی علیہ السلام دویم خطو چیدای د دا مصر حکمران تلې غلو او هغه د نبی علیہ الصلاتو والسلام د دې خطو غیر احترام کړي ده نو بس حکومت په سوختو پوره بچوې دام وا چې د ایمان رنلو خو لا کا دادا چه هکومت پاته مناشو که ایمان روڑه او نو گودوه مزیدم پاته شویو دعوه چه سنگد نجاشیو لینوم پاته شو نوم بیلوه او داسم بازو روایت و سیرت کرا دی چه او طبیب امراله گلیو یا دغه موقع یا په پبل موقع تکا چه سو پوریو نو تاگ را تاگ خبر اتری بکیده خطوط وغیرہ سفیران بطل راتلال نو یو طبیب ڈاکٹر را لے چه دا بتا صلح علاج که نه نبی علیه السلام یہا واپس کڑه و و ته دیتا ضروعت و جدا ده منگ اغا و خرو چه اوگیش او اغا و اخلاس پورتگو چه لاماله نیو نه بیماری گو نه بیماری را پاس آنه نراجس نه خبره ده نبی علیه السلام ده یو سیرت تاریخی یو روایت ده هم ده نور والله عالم ده دوه قطو د نړیوال سلام په دې موقعوي نور به ان شاء الله را روانځل